Kita akan melangkah pada Bab Ketiga puluh Tentang Asyafa'ah as Dengan selesainya bab ke-29 Pada kajian lalu Maka dengan izin Allah Jalla wa'ala Melangkah pada bab ini Mualif Ya'ni penulis Al-Imam Nawawi Rahimahullah Meletakkan judul tentang As-Syafa'ah Apa itu As-Syafa'ah? Dan juga sudah Sering kita terdengar Kata ini tidak asing lagi bagi kaum muslimin Syafaat Maka apa makna syafaat ah? Kata syafaat ah Berasal dari fiil Atau kata kerja Madi Yakni syafaat ah. بنت فعل مضارعنة يعني يشفع من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نعم بقيت بنت فعل مضارع Sedangkan bentuk masdarnya adalah as-syaf'u. Padanya firman Allah Jalla wa pada surat Al-Fajr. Was-syafi wal watr. 6. Was-syafi wal watr. Salah satu ayat pada surah Al-Fajr, tepatnya pada ayat yang ketiga, Wal Fajri, Wal Ya'lin Ashar, Wal Shaf'i, Wal Watar. Nampaknya secara bahasa, sederhananya adalah al-istnān. Secara etimologi bahasa Arab, maka bisa diartikan dengan sederhana Yaitu Al-Ithnan Al-Ithnan Ya'ni dua nah. Maka dengan angka dua Berarti di sana ada lawannya Ya'ni bilangan ganjil Yang dalam bahasa Arab Witir Al-Witru Na'am Maka para ulama berbeda pendapat mengartikan dari sisi bahasa pula. Maka kita jadikan acuan pada surah Al-Fajr tadi ayat yang ketiga, wasyaf'i walwatar. Itu kita perluas pembahasannya untuk semakin memahamkan kita apa makna asyyaf'u Al-Shaf'u nah. wal-Watar Di antara pendapat menyebutkan bahawa Al-Shaf'u adalah Hari ke-10 Dari bulan Dhul Hijjah Terkait dengan ayat tadi Maka 10 Dhul Hijjah Yang dikatakan sebagai hari Nahar Hari Eidul Adha dan angka sepuluh adalah angka Bagian Atau angka dalam jumlah yang genap Sedangkan Al-Witru Adalah hari Arafah yakni Yang jatuh pada Sembilan Dhul Hijjah Sehingga hari itu dinamakan sebagai hari Arafah nah, Maka Maka Perkara semacam ini nampaknya perlu dicatat Untuk kita mengetahui Karena sekian pendapat menyebutkan Naam makna as-shaf'u Dan sekaligus makna al-witru Yang tadi telah disebutkan bahawa As-shaf'u Ya'ni al-ikhlan Dua Sedangkan al-witru Ya'ni al-fard Ya'ni ganjil Nama Maka pendapat pertama menyatakan bahawa Al-Syaf'u adalah hari ke-10 Dhul sedangkan Al-Witru, al yakni hari ke-9 nya. Penapat yang kedua, menyatakan bahawa Al-Syaf'u adalah Al-Khalku. Al Al-Syaf'u Al-Khalku, Al-Khalku, yakni makhluk. Nah, yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala Kenapa makhluk Diistilahkan dengan As-Syaf'u Yang mana As-Syaf'u itu adalah Pada istilahnya tadi Angka dua Atau dengan arti Bilangan yang genap Naam Beranjak dari firman Allah Jalla wa'ala Pada surat Az-Dhariyat Tepatnya pada ayat ke-49 Naam Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn Dan pada setiap sesuatu atau dari setiap sesuatu itu kata Allah kami telah ciptakan dengan berpasang-pasangan Maka makhluk padanya berpasangan Al-kufru wal iman Kekufuran dan keimanan tidak hanya Allah ciptakan hanya kekufuran saja Tetapi Allah ciptakan keimanan Maka keduanya berpasangan wal adawah, Kesengsaraan dan kebahagiaan Tidak Allah ciptakan kebahagiaan saja Malainkan di sana Allah ciptakan pula kesengsaraan Al-huda wa'ad-dalal Petunjuk dan kesesatan Al-Nur wa'ad-Zulmah Cahaya dan kegelapan Al-Lail wa'an-Nahar Malam dan juga siang Al-Harru wal -al bardu Panas dan dingin Al-Syamsu wal -al qamar Matahari dan juga bulan Untuk menyinari di saat kegelapan Wa'al-Saif wa'al-Syita'ah Musim panas dan musim dingin, wassama wal ar langit dan bumi, wal jinnu wal insu dan demikian pula makhluk yang namanya jin dan juga makhluk yang namanya manusia, seperti padanya firman Allah Jalalawalahu ma khalakul jinna wal insa illa liyabudun. Maka dari pendapat ini menyatakan bahawa ash-shafu adalah al khalqu sedangkan al-witru yang ganjil adalah huwallahu azza wajalla hanya Allah jalla wa ala semata. Biyaldat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi semata. Sehingga padanya firman Allah jalla wa ala dalam surat al-ikhlas, "Qul huwallahu Ahad Allahus Samad Allah la Ahad zat yang maha tunggal yang maha esa Naam Allahus Samad Allah itu tempat kita bergantung Naam Pendapat yang lain menyatakan seperti apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Asy-Syafi'u adalah salat subuh, salat subuh, salat subuh dikatakan asyaf'u as karena jumlah bilangannya rakaatnya adalah genap dua rakaat. Wal-witru yakni salat maghrib karena jumlah rakaatnya adalah tiga. Demikian pendapat beliau. Rodi Taala anhumah. Ada pula yang menyatakan lagi bahawa Asyaf'u as adalah salat maghrib Kalau ditanya kok berbeda Tadi dinyatakan bahawa salat maghrib adalah wajir Maka didefinisikan bahawa salat maghrib dikatakan Asyaf'u as Ya'ni dua rakaat pertamanya Itu adalah genap dan kemudian rakaat ketiganya adalah Al-Witru Demikian pendapat dari Abu Aliyah Rahimahullah dan yang lainnya 6 Pendapat berikutnya bahawa Al-Shaf'u adalah dua hari di Mina. Ketika seseorang menunaikan haji Maka akan melakukan mabit, Yakni menginap di Mina 6 Yang berlangsung pada tanggal ke-11 dan 12 6 Maka dua hari tadi dinamakan Ash-Shafu Sedangkan hari ke-13, 13 Dhul Hijjah adalah Al-Witru Padanya dalil firman Allah Jalla wa'ala Barangsiapa yang tergesa-gesa dalam 2 hari, maka tidak ada dosa baginya, dan barangsiapa yang yang berkeinginan untuk menyegerakan keberadaannya di Mina, ingin menyegerakan dia untuk selesai di Mina, maka dia cukupkan untuk dua hari. Fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Wamantah akhir dan siapa yang mengakhirkan menambah satu hari lagi sampai hari ketiga belasnya maka falah itma alaihi juga tidak ada dosa baginya tetapi Allah tambahkan lima bagi mereka bagi yang bertakwa sehingga dikatakan bahwa siapa yang mengambil sampai pada tiga belas dzulhijjah atau yang menjadi istilah sekarang nafar tani maka itu adalah lebih afdal dibandingkan yang nafar awal hanya sampai dua hari saja keberadaannya di Mina 6 ada juga pendapat yang lain bahwa bahawa as asyaf'u wal watru yakni Nabi Allah Adam, alaihis salam, dan istri beliau Hawa, nam. Adam yang tadinya sendirian, kemudian Allah berikan pasangan baginya. Yang tadinya dalam bentuk waitir, kemudian Allah jadikan dalam bentuk yang genap karena berpasangan dengan Hawa, nam. Demikian juga pendapat menyebutkan. Pendapat lain lagi menyebutkan bahawa Al-Syaf'u adalah darajat al-Jannah Tingkatan-tingkatan jannah Surganya Allah Wahia Thaman Yang mana tingkatan itu berjumlah delapan Wal-Witru Ya'ni darokatil nar Lapisan-lapisan nar Kenapa dikatakan witir li'annaha sab'ah karena berjumlah tujuh lapisan. Satu lagi pendapat untuk menambahkan Bahawa as-Syafu adalah as-Shafa wal Marwa. Shafa wal Marwa yang berpasangan ketika sa'i dimulai dari Shafa kemudian Marwa. Marwa kembali ke sofa 6 Maka masing-masing dari satu menuju berikutnya adalah satu hitungan 6 Kalau lah di sana adanya pendapat yang menyatakan bahwa tujuh putaran ketika sa'i itu adalah pulang dan pergi Sofa ke marwa, marwa ke sofa baru satu Maka itu adalah pendapat yang 6 tidak sahih yang benar adalah sofa menuju marwah adalah satu Marwah menuju sofa adalah dua Dan demikian seterusnya sampai tujuh dan berakhirlah di marwah Maka makna asyaf'uj Ada yang mengartikan pula as sofa wal marwah Sedangkan wetir itu adalah ka'bah Wetir adalah ka'bah Demikian sekian pendapat A'imatus salaf berkaitan dengan dari sisi artinya, dari sisi bahasa ash-shafu, yang jelas kita telah dapatkan kesimpulan bahwa ash-shafu adalah genap. 6. Nah. Maka mengapa kemudian menjadi istilah perbuatan itu dikatakan syafaah? 6. Nah. Karena Yadumu lil ghair Menggabungkan dengan yang lainnya Yang tadinya sendiri Kemudian ada pihak kedua Menggabungkan dengannya Maka dikatakan Asyafu atau asyafa'ah Maka kata Syekh Ibn Utsaimin Rahimahullah Asyafa'ah Hia attawasud lil ghair Menjadi perantara untuk orang lain dalam bahasa yang lain sebagai perantara atau mediasi. Nah, menjadi perantara bagi yang lain. Lijalbi manfaa audaf imadzorra. Baik dengan maksud untuk memberikan manfaat bagi saudaranya, bagi yang lain. Atau dalam rangka syafa'ah tadi Difungsikan untuk mencegah Kemudorotan Sehingga dengan adanya Syafa'ah tadi Kemudorotan yang akan menimpa kepadanya Kemudian menjadi Ditiadakan atau setidaknya diringankan Dengan sebab adanya Syafa'ah Beliau rahimahullah ta'ala Memberikan tiga contoh Enam Mithalul awal Contoh pertama anta-tawashta Antatawassata Lishakhsin Indah akhar Fi An yusa'idahu Fi amrin minal umur Bahawa dia menjadi mediator atau menjadi perantara untuk orang yang lain dalam rangka untuk membantu dalam urusan yang sedang dia hadapi. 6. Nah, maka dia bantu, dia tolong apa yang bisa dia perbuat selama cara yang dia lakukan tadi adalah disyariatkan Enam, ini contoh yang pertama. Bisa contoh yang kedua, antasfa alisahsin inda akhar. Juga sama dia memberikan syafaat atau menjadi mediator untuk saudaranya. Fi an yusami kahu, wa yafu madlamatahu. Hatta yandafi'a anhu ad-dharar Dia mintakan maaf Enam Untuk saudaranya Agar jangan tertimpakan Kemudaratan atau sesuatu yang tidak diinginkan Sebagai contoh dua orang Si A dan si B sedang ada masalah nah, Yang tampak mungkin si B katakanlah yang salah kepada si A nah, Yang kemudian masalah ini berkelanjutan Tidak putus-putus Terus berlanjut Jengkel Bahkan muncul dendam dan sebagainya Tidak rela Kalau sampai si A tidak Meminta maaf kepada si B Nah, maka Si A tadi meminta Bantuan kepada pihak ketiga Si C sebagai mediasinya nah, Maka datanglah kepada Pihak Yang di sana dia Mempunyai masalah Kemudian merasa berat Untuk memaafkan Maka si C datang Untuk membujuk Membujuk bukan dalam arti kemudian Membohongi, mendustai, tidak Tetapi melunakkan hatinya Yang tadinya kaku kemudian bagaimana caranya Supaya lunak Nasihat, nasihat diberikan Untuk apa terus Berkelanjutan seperti ini, apa gunanya nah, Dan sebagainya Sehingga sampailah lah eh, Pada apa yang dimaksud Kemudian eh, Membujuk rasa lapang dada untuk memberikan maaf kepada saudaranya. Maka sikap Sici tadi adalah at-tawassuth menjadi perantara kepada dua pihak yang bermasalah sehingga mengantarkan kepada uh, rukun atau bergabung kembali. Naam. Contoh yang ketiga, 6 nah, Asy-Syaikh As As Ibnu Utsaimin rahimahullah berikan contoh terkait dengan apa yang berlangsung di akhirat adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berada di padang mahsyar yang menunggu untuk diputuskan perkaranya oleh Allah jalla wa ala Nah, itu masa yang lama, masa yang panjang Yang tidak lepas di sana Masa penungguan mengalami kegelisahan, kesusahan nah, Sehingga sampai-sampai mereka tidak kuat Sampai kapan Allah Jalla wa'ala akan memutuskan Masing-masing urusan pada mereka Sehingga diriwetkan pada hadith Yang dikenal dengan hadith syafa'ah Datanglah kepada Nabi Allah Adam salam. Engkau adalah Abul Bashar Engkau adalah bapaknya manusia Semuanya Nam, Dengan kedudukan engkau seperti ini Maka tolong Sampaikan Perkara yang sedang kami hadapi ini Untuk diberikan kemudahan Disegerakan oleh Allah Jalla wa'ala Maka Nabi Allah Adam AS Pun udur Tidak mampu untuk menuruti Mengabulkan permintaan mereka Maka disyaratkan untuk datang Kepada Nabi dan Rasul yang lainnya Nam datanglah kepada Nuh alaihi salam. Datanglah manusia tadi kepada Nuh alaihi salam. dan menyatakan engkau adalah awal para rasul. Nam dengan kedudukan engkau yang seperti ini maka mudahkan kami. Mintakan kami kepada Allah Jalla wa untuk segera diputuskan perkara kami. Sekaligus hadis syafa'ah menjadi dasar atau dalil Bahawa rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Dan bukanlah Adam. Nabi Adam adalah nabi yang pertama dan bukanlah rasul. Sehingga jika ditanya siapakah rasul yang pertama maka kita jawab sesuai dengan dalil hadits Nabi saw. Sebagaimana hadits syafa'ah yang disebutkan adalah Nabi Nuh as. Nabi Nuh pun angkat tangan tidak bisa menuruti permintaan mereka kemudian diisyaratkan untuk datang kepada Nabi Allah Isa demikian pula tidak mampu kemudian mengisyaratkan kepada datanglah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan semuanya tidak bisa menyanggupi dan menuruti permintaan mereka dan mengisyaratkan untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di sini menunjukkan bahwa Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang termulia Dari lima rasul yang disebutkan hadith tadi Dan sekaligus dari hadith syafa'ah Nabi dan sekaligus rasul tadi Dikatakan sebagai ulul azmi Dari ulul azmi yang lima yang paling afdal Adalah ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Maka syafa'at yang berlangsung tadi adalah Lidaf'i madarrah untuk mencegah kemudaratan artinya ber, kelanjutannya keberadaan di maksyar yang itu berat bagi manusia sedangkan syafaat yang ditujukan untuk mendapatkan manfaat salah satunya dari sekian jenis syafaat bahawa Nabi SAW Mensyafaati Fi Ahlil Jannah Ar-Rusul SAW Memberikan syafaat Kepada penduduk Jannah Hamba-hambanya Allah Jalla wa ala Yang akan masuk ke dalam Jannah Tidak kemudian masuk ke dalam Jannah Begitu saja Melainkan setelah Syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ahli Ahlil Jannah An Yadkhulu Al-Jannah Berikan syafaat kepada ahlul jannah Agar mereka masuk ke dalam jannah Nah Ini salah satu dari jenis syafaat mana As-Syeikh Salil Fauzan Afidullah Ta'ala Memberikan rincian Sebanyak delapan jenis syafaat Nah Dari Jenis syafaat yang telah disebutkan tadi Maka mana yang dimaksud dari pembahasan bab yang kita sedang berada padanya Maka kata Syekh Ibn Taymin Rahimahullah Bahawa syafaat yang dimaksudkan pada pembahasan bab ini adalah Fid dunia Yang terkait urusan di dunia Padanya nanti disebutkan satu ayat dan demikian pula dua hadis keseluruhannya adalah terkait dengan syafaat di dunia. Yakni apa maksudnya an yasfaal insan di syaksin inda akhar. Seorang menjadi perantara bagi saudaranya dalam suatu urusan, menjadi mediasi. Baik itu dalam rangka untuk mendapatkan manfaat. Atau mencegah kemudaratan Maka kemudian beliau Bagi jenis-jenis syafaat Dari sisi hukumnya Kata beliau Rahimahullah Asyafaatu as aqsam bahawa yang namanya syafaat itu menjadi beberapa bagian Tiga bagian yang beliau sebutkan Yang pertama Al-Qismul Awal syafaah Muharramah Syafaat yang diharamkan La Tejus Syafaat yang seperti ini tidak diperkenankan Tidak dibolehkan sebagai contoh misal seorang hendak menjadi mediasi atau perantara kepada seseorang yang semestinya telah difonis hukum had yang urusannya berkasnya tadi sudah sampai ke waliul amr kepada yang berwenang Kemeja hijau pengadilan. Nah, kemudian ada pihak ketiga mau membantu dari sisi bagaimana agar supaya tergagalkan berlakunya hukum hak bagi seseorang tadi. Maka perbuatan semacam ini Syafaat yang seperti ini adalah Muharramah La tajus Syafaat yang diharamkan Dan tidak diperbolehkan Di dalam agama Allah Jalla wa ala. Beliau berikan contoh Seseorang yang sudah Ditetapkan hukum potong tangan Hukum potong tangan itu Adalah di bagian pergelangan. Bukan bagian apa? siku atau sampai ketiak. Nah. Loh, bukannya tangan itu kan definisinya seperti tadi dari ujung jari jemari sampai ke ketiak itu tangan. Maka tidak boleh ditakshiri sendiri mendefinisikan tangan menurut masing-masing atau menurut bahasa. Melainkan Tangan yang dimaksud Yang dipotong itu adalah pergelangan Ditafsirkan Dengan sunnah Dengan Praktik Nabi SAW Semasa Hidup beliau ketika beliau Menjalankan hukum had Terkait hukuman bagi orang yang mencuri Potong tangan adalah bagian Pergelangannya Jangan kemudian ditafsiri sendiri Oh sini aja, Biar agak panjang Enam atau sini sekalian biar kapok dan sebagainya. Tetapi pergelangan kenapa? Karena demikianlah ketetapan Al-Quran dan demikian pula ketetapan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misal, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk memotong tangan seorang wanita dari kabilah atau dari Bani Mahzumiyah... Di mana kabilah ini bisa dikatakan asyrafu qaba'il Arab, kabilah bangsa Arab yang terpandang, yang paling mulia di kalangan mereka. 6. Nah, kemudian muncul satu kasus ada dari kabilah tersebut wanita yang mana dia mengharuskan untuk dipotong tangannya. Naam. Maka tersebarlah berita tadi di kalangan Bani Makhzumiyah secara khusus. Masa mana mungkin ada dari Bani Makhzumiyah seorang wanita, seseorang dari kami yang kemudian dipotong tangannya. Naam. Imra'atun min Bani Makhzum tuqta yadaha. Mana mungkin ada seorang wanita dari kalangan Bani Mazum kemudian dipotong tangannya. Ada Arun Kabir ini satu aib besar memalukan kami. Nampaklah anak Ilah Rosulillah. Siapa kira-kira yang bisa menjadi mediator, menjadi syafaat dari kami untuk menghadap Rasulullah SAW yang mereka harapkan adalah mendapatkan keringanan. Nah, maka kemudian mereka lihat siapa yang memiliki hubungan dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akrobus nas di masa itu yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahaba yang bernama Usama bin Zaid bin Haritha. Usama bin Zaid ibn Haritha. Mungkin anda masih ingat satu kisah Usama bin Zaid. Ketika ada orang kafir tertangkap oleh beliau Kemudian karena Terpojok tidak bisa melakukan pembelaan diri Kemudian oleh Usama bin Zaid pun Ditebas pula Kepalanya Dalam keadaan Orang kafir tadi sudah mengucapkan syahadat Ashadu an ilaha illallah Wa anna muhammadun rasulullah Atau dia ucapan la ilaha illallah Tetapi tetap Ditebaskan yang tadi ke leher, ke leher Orang tersebut oleh Usama Radiyallahu ta'ala anhu Sampailah beritanya kepada Rasulullah S.A.W Kemudian Rasul menegur kepada Usama Aku tel tahu Ba'ada'anku lala ilaha illallah Apakah kau tetap bunuh dia Dalam keadaan dia Telah mengucapkan lala ilaha illallah Usama pun menyatakan Menyampaikan alasannya Argumentasinya Bahwa ya Rasulullah dia ucapkan itu semata karena takut sudah terpojok tidak bisa melakukan pembelaan diri sehingga dengan itu dia mau melakukan ucapan tadi maka diulangi oleh Rasulullah SAW, agar supaya Usama faham Aku talta huba tak angka ilaha illallah apa engkau bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah teguran bagi Usama. Dan sekaligus menjadi dalil bagi umat Ketika seseorang kafir telah mengucapkan syahadat Maka telah dihukumi dia sebagai muslim Adapun batinnya adalah diserahkan kepada Allah Jalla wa'ala Maka itu kisah yang insya Allah Semua dari kita sudah mengingatnya Maka pada kisah ini Usama diminta sebagai Perantara antara Wanita makzumiyah yang difonis tadi Nam Dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di mana ayah dari Usama adalah Zaid Zaid bin Harithah Budaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pernah dihadiahkan kepada oleh Khadijah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kemudian Zaid bin Harithah dimerdekakan Zaid begitu cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul pun cinta kepada putranya Yakni Usama radhiyallahu anhumah Maka mereka memanfaatkan Usama nah. Sampailah Usama Menyampaikan maksudnya Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apa jawaban Rasul Atashfa' fi haddin Min hududillah Wahai Usama Apakah kau ingin Mensyafa'ati Terkait dengan hukum-hukumnya Allah Jalla wa'ala Yang sudah ditetapkan Artinya pertanyaan Rasul Alaihi Wasallam tadi sebagai bentuk pengingkaran Bukan dalam bentuk pertanyaan belaka tetapi sebagai bentuk pengingkaran Ya ini Rasul tetap berpegang teguh dengan hukumnya Allah Nah tidak bisa diotak ati Karena perkaranya sudah sampai ke Waliul Amr Rasul SAW sebagai Rasul dan beliau sebagai Walil Amr Masalahnya sudah kepada Walil Amr Sehingga tidak boleh seorang pun untuk menjembatani Maka dengan itu Rasul berdiri dan berkhutbah Khutbah yang sifatnya incidental Kata beliau Ya nas, Ayyuhannas Innamah ahlaka mangkana qablakum Wahai sekalian manusia Sungguh dan sungguh telah binasa generasi sebelum kalian Innahum kano ida sarok fihim ash-sharif daroku, di mana mereka diantara orang-orang yang mulia bangsawan ketika mencuri maka dibiarkan tidak dihukumi, tidak diberlakukan hukum had baginya. Wida sarok fihim abd-awif akau mu'alihil hat. Tapi ketika itu dilakukan oleh rakyat jelata, rakyat biasa, nah maka kemudian mereka memperlakukan hukum tadi. Demi Allah, maka beliau bersumpah, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat laqatatu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad, putrinya Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam mencuri, niscaya aku benar-benar akan memotongnya. Itu Fatimah. Bagaimana dengan wanita makzumiyah Apakah bisa dikatakan lebih mulia dengan Fatimah? Tentu Fatimah lebih mulia itu pun jika melakukan perbuatan pelanggaran dalam bentuk mencuri maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun akan memotongnya tidak pandang bulu. Nam, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di malam hari ini. Yang benar semata-mata datang dari Allah Jalla wa'ala Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan Penjelasan masih ada InsyaAllah pada pertemuan berikutnya Taala. Pemberitahuan bahawa kajian Pada agendanya adalah Selain malam ini Juga ahad esok Bia'adhan Allah Mungkin diantara tim ada yang belum mengetahui adanya kajian Ahad sekitar pukul 10 pagi, bertempat di Masjid Al Guraba. Yang dibahas adalah tafsir dan tafsir tentang Juz Amma 6. Sehingga jika bagi yang memiliki kesempatan waktu untuk bisa menghadirinya. Demikian pula Ahad esok bakti maghrib adalah kajian Tauhid di Masjid Darussalam dengan pembahasan kitab Tauhid, syarahnya Syaikh Ibn Taimin rahimahullah. Kemudian terkait dengan kajian di masjid ini, yang di sana selama ini kita langsungkan Kitab prihatun salihin, yakni sebulan dua kali. Ada rencana untuk salah satunya kita bahas tentang Tauhid. Satu pertemuan tetap Riyadul Salihin Satu pertemuan adalah tentang Tauhid Katakan malam ini adalah Riyadul Salihin Pertemuan berikutnya, dua pekan berikutnya adalah Pada pekan yang keempat adalah kita bahas tentang Tauhid Ada pun kitabnya insyaAllah kita upayakan Yang jelas berbeda dari kitab yang dibahas di Masjid Darussalam Nah apakah nanti kita bahas aqidah Wasetiyah Apakah kita bahas usulul salatah Yang jelas diupayakan untuk bervariasi Pada sisi pembahasan pada dua pertemuan Di masjid ini Nah, sebelum diakhiri Maka telah terbit Majalah syariah edisi yang terbaru 113 Dan bisa dibagikan sesuai jumlah yang ada Wallahu ta'ala a'lam Wa sallallahu wa ala nabi Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh